Atë ngritja e durve në namaz Ngritja e durve në namaz Përveç të kbirit filestar është sënet Në të kbirit filestar është dëtyrë, duhet me ngrit Allahu e më, të kbirit filestar Ndërsa në të kbirit e tjera Kemi tre sënete Sënete i parë që ky është më i rallë dhe është mirë që të bëhet rallë. Ngrihen duart në çdo tekbir, sa herë thua tekbir ngren durat. Edhe kur jeni seçde, dhe kur çoha shpesh seçde, dhe kur bjerën seçde. Në çdo moment që bon tekbir, pra Allahu e bën ngrenë duart. Dhe kjo është e transmetuar nga një sahabi, një person. Papaja pe mëson se sa sahabë ka pas shok me 10ra dhe me 100ra, vetëm një rast është transmetuar nga pra një, një person. Gjerë që të regonë se ka nëllë rallë, se për të kishë nëllë shpeshë nuk të ishe transmitu nga tjerë. Kemi versionin tjetër, që nuk ngrinë në durët gjatë namazit vetëm se njëherë, në tekbiri filastarë Allahu Ekber, dhe nuk ngrinë në më durët absolutisht. Dhe kërë është e sakë të gjithashtu, po është transmituar nga një sahabi, Abdullah ibn Mesudi, tha një dite, Un do të falem për ju ashtu siç është fal Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Ra'ul lid namaz dhe i ngriti duart vetëm në tekbirin fillestar dhe nuk i ka ngrit më deri në fund të namazit. Dhe transmetimi është hasan, hasan, do të thotë hadith i saktë. Hadith që mund të argumentosh me të fetarisht. Atë kemi dy transmetime nga ekstrem i ekstrem. Në thomë i se, stakë firë dhe se, nuk është ekstrem, se është transmituar dhe kjo dhe kjo. Po kjo është transmituar nga një sahabi, dhe kjo tjetër është transmituar nga një sahabi. Dhe kemi transmitimin më të madhë pastaj, që ka djetëra sahabe që e kanë transmituar, se pejga meri i Zotës osëm, në namazin e ti, durë t'i ngrinte tre herë, përveç të këbirë të filestarë, kur binte në ruku, kur qohi prej rukuje, Dhe kërë ngrijejë në rekatin e tretë, kur binte në ruku, pra marun të kuranin, Allahu ekber, binte në ruku. Kur qohëjë, semi Allahu nime në hamidën në ngrinë të dure, dhe kur bëndë të tehijatin, pra ulljen në rekatin e dytë, pastaj qohëjë në rekatin e tretë, Allahu ekber, momentin që qohëjën këmë bëndë të tekbirin, të këbirin. Këtërën të tretë, plus të këbiritë, dhe sa kërë është a e që është të nësletuar më shumë. Nëse je në një vend, ko zbatimi i njëjët për i këty në sëneteve, mundë qojnë probleme, mos e zbato, se pësë është sënete. Dhe vlazerimi dhe unitetit dhe ruritja unitetit mësë muslimanve, është më rëndësishme se sa zbatimi i një sënete. A mundë qofë se fjalla jo të diku zhenë vend, dhe nuk ka probleme në zbatimin e sën dhe nuk mund qoj kënë përqare dhe në probleme, atë e shumë një që kjo së nëtë zbatojt, po edhe së nëtëi në gjithë do të këbirë të zbatojt, po edhe së nëtëi po i mos ngritjes asë njërë të zbatojt. Kjo është në njërë, mirë po mësë shumëti, a i që duhet mbushi jetën dhe faljen e besimtare gjatë gjithë jetës duhet jetë ngritja e durve, kur bje në nëku, ngritja e durve, kur qo është pre nëku Zëngritja e duarve kur çosh në katën e tretë dhe Allahu edin më smiri